eta horrengoan bai, e, badirudi inego inigo, tastarzi erratiko lankidea telefonaren beste alean dugu, larratxalde honi inigo? Arratxaldean bai. Beraz, bai, bai. bai, <laughs> hemenari ginen... Horain bai. Horain bai. Hemenari ginen pixkat e, e, sarean ibiltzen e, eta bizkaiako datuak e, aipatzen. E, itxita dago, Bilboko portuago iziango izetik? Ba bai, e, nintzut oso erantzun zabalauti duela Bueno, herri-serri eh, ezberdina izango da, baina oso oso erantzun eh, zabala, eh, baya, portuarena batzutako batzutu bada, baina, bueno, eh, bilbon, anoi, terdietan eh, gehiengo zindikalak eh, bilbun jendetza ere uste dut eh, ikaragarria izan dela. Eh, buk, eh, batez ere, egoizean eh, egin dugun eh, ba, jarraiten ean eh, Mundu guztiak eh, zioen, hori, eh, ah, eh, Zagitezkarra aldean, Uribe Kostan, Duranga aldean, jarreten hau zuzabala izoten ari zala, eta baita bilbon ere. Eh? Jaur, laritzak datu batzuk eman ditu, uneko laritame sortzia komertzioan, irurogeita meletzi garraioan, irurogeita bederatzi industrian eta uneko itabeatzi zerbitzuetan, zueke kalean egonik goizontan ze sentxazio bildu duzu, eh? Paralizatua zeuden bilboko kaleak? Bai, bai, guztiz. Ozu, ozu, jendetzaz egoen, eta, bai, dendak, Ahian gutxe tabernak, baina taberna geienak ere hitzuta e, zeduen, alde zaharrean e, geien-geienak hitzuta zeduen. Egan ikustut gainera, zabalik zeuden apurrotako batzuk be, ba, etxokatela besedorik horrean, e, ba, bai, e, zut asko, asko nabaritu dela, eta hori diz, ezkerraldeko e, enpresetan, pabilloetan e, eta bar, da ba, jarraitena iaia erabatekoak zenda. Deialdi ez egongo egon izan dira, ez? Goizan zehar, jende izan dira? Jende txuak, bai bai, duzien guzti, jende txuak bai. Hori, e, e, batez ere biloko manifestazioetan, e, biloko manifestazioan jende txuak zegoen, eta hausos e, berriñetatik ateratako, abiatitako e, zutabeak ere, Bertan e, biltzen ziren, aipatzen zuten pues, adibidez deustuko e, zutabean e, iaia bimila lagun zeuden bilduta, e, bertako lagun batek esaten ziren urteak zire laulako jendetza bat etzuela ikusten eta are gehiago greua egun batean. eta bai oso, oso, oso oso jendetzea izan da eta oso jendetzuak ziren adibidez herri eta biltzen ziren piketeak e, E, bertan denak, e, ez zuden esaten zuten eta aipatzen zuten e, sorry, oso jendetsua, oso oso jendesuak se biddez, bazanturtzi neuta errogeita hamar launekopiketea harttenbiltzea e, atungarretzeko da. E. Gero kontutan hartuta e, Bilbon dagoen anistasuna eta hainbat eragile elkartzen direla bertan eta gorko egunarekin, ba greba deialdia egiteko, nainizun galdetu ere bai, e, ikusi ahal izan diren aldarrikapenen inguruan edo juen inguruan ez dakit zenolako ze giroa segon zentsu horretan. Ba, nukuz dut, e, greba honetan, honetan, e, e, desorreintak zandutako bat, agian desorreintak zunabariena izan dela, jendarte eragilen, e, e, e, bainzat jendarte eragile bat zuen implikazioa. E, Katu honetan, e, ba, jendarte eragile azkoren atxikimen duan eta behaldi han bertan bat zeuden, eta ekimen bereziak, honetan, adidez, e, golsetik... E, Ekologizak martsan taldeak eta bizi bizizbizi dela e, irit zirrindularien elkartea bizi pikete bat antolatu dute eta, bueno, alde zaharretik e, atera gira e, bizibletekin nobait trafikoan mozteko edo trafikoa e, oztopatzeko, aztiroago e, ba, jateko Eta, bueno, ta, egia zan e, ez espero zuten maiztien trafiko gutzia egonda e, daut dugunean, baina ala ere, bueno, ba, ekimen ikuso darria izan da. Eta gero baita alde zaharretik gibilida e, pikete feministagat, izan ere eh, mohimendu feministak eh, botazuen eh, eh, deialdia amantalak eh, balkoietan jartzeko, No, hait, e, ba, ba, eta emakumeen eskubideak aldarrakatzeko, baita gaurko gunean ere, eta etzeko lanaren e, garrantzia ere azpimarratzeko. E, bai, nik uste dut zandarte eragilen implikazioare azpimarratzeko dala. Iigo hemen eh, aipatzen ari gara irrat soili hasi gain honetik egunetela eh, ba, amaitu eta badirela dealde gehiago arratsaldera begira. esango eh, zeniguke Bilbo ingurukoren bat. Bai e, Bil e, arratsaldekodo zietan atuko da e, beste manifestazioa kaszuentan eza izango herrialde mailakoa, herrialde zorrinatan egongo dira. E, bilgokoa arratzaldeko zeideretan aterako da plastikatik eh eta gero pues, barakaldon eh zeiterdietan aterako da beste manifestazio bat bideo nerea plazasatik eh ere leiogatik gúlebarretik e, aterako dira Zopelatik e, beste manifestazio bat ere arratzaldeko zeiterdietan e eta 7 areetatik Ongi badu azpimarratuak bi deialdi hoiek aurrera jarraituko dugu inego mie esker eh, hemen zuzenean parte hartzagatik Ba, mie esker zure